Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-Fusul fi Siraat Al Rasul karya al-Hafiz Ibn Kafir Rahimahullahu Taala. Setelah kita menjelaskan tentang kejadian peperangan kedua terbesar di dalam al-Islam dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu al fida Ismail Ibn Umar Al-Ma'ruf Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Walamma Asbaha Yawm Uhud Nada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa al-Muslimin, Ila Nuhudi, fi tala biladu irhaban lahum Tatkala telah selesainya peristiwa perang Uhud dan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kaum mukminin. Dalam peperangan tersebut merupakan ujian yang berat Tidak sedikit dari kaum muslimin terluka Dalam peperangan tersebut Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah hamba-hamba Allah Yang rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki Dari harta Bahkan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala baru saja mereka melalui peristiwa perang Uhud yang menyebabkan terbunuh sekian banyak kaum Muslimin dan terluka sekian banyak kaum Muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Memberi semangat kepada para sahabat. Untuk kembali bangkit. Mencari musuh. Yang ini mendatangi mereka. Mengejar mereka. Irhaban lahum sebagai bentuk untuk menteror mereka. Sehingga menimbulkan rasa takut pada mereka. Dan untuk Menyampaikan pesan kepada mereka bahawa kaum Muslimin tidaklah lemah dengan peristiwa perang Uhud tersebut tidak menyebabkan surutnya semangat kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wataala sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan kembali semangat para sahabat untuk berjihad melanjutkan peperangan wa hadhihi ghaswatun hamra al-asad maka peperangan ini yang disebut dengan perang hamra al-asad wa amara an la yakhruja ma'ahu illa man hadhara uhudan dan nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yang tidak keluar bersama beliau kecuali yang menghadiri perang uhud Padahal mereka orang-orang yang baru saja menghadiri peristiwa perang Uhud, orang-orang yang banyak terluka. Namun Nabi saw memberi semangat kepada mereka dan menguji mereka. Yang berangkat bersamaku adalah mereka yang mengikuti perang Uhud. Falam ya khuruj illa mancahidah Uhud jangan ada yang keluar kecuali yang menghadiri peristiwa perang Uhud siwa Jabir bin Abdullah kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fa innahu kana abuhu istakhlafahu fi balati kecuali Jabir bin Abdullah di mana ayahnya yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud meminta beliau yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memelihara anak-anak perempuannya yaitu saudara-saudara perempuan Jabir faquti ila abuhu yaumah ud sehingga terbunuh ayahnya dalam peristiwa perang Uhud fastazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khuruj ila hamra al asad Maka Rasulullah, maka Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk bisa ikut Dalam perang Hamra' al-Asad Lalu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengizinkan beliau, Jabir radhiyallahu anhu Disebutkan oleh Ibn Ishaq Rahimahullah ta'ala kala yawm uhud, yawm bala' dan musibah wa tamhis Perang Uhud itu adalah merupakan perang yang penuh dengan ujian dan cobaan dan pembersihan iman Ikhtabar Allah bihil mu'minin di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin dalam peristiwa perang itu wa mahala bihil munafiqin dan menjadikan itu sebagai Ujian pula bagi orang-orang munafik Untuk menampakkan siapakah Yang benar-benar berjalan di atas jalan iman Dan siapa yang kemudian Semakin menampakkan diri sebagai orang-orang yang munafik Yang selama ini mereka beribadah Hanya karena takut Terhadap kekuatan kaum muslimin Sehingga mereka menyembunyikan kekufurannya, menampakkan seolah-olah mereka dari kalangan para sahabat. Barangkali Yunus Al Iman bilisane huwa huwa mustaqfin bil kufri fi qalbi. Maka siapa yang menampakkan iman dengan lisannya dan dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya? Wa yaman akrom Allah fihi man aradakaramatahu bil shahadat min ahli wilayatih. Dan peristiwa perang Uhud itu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa memuliakan siapa yang Allah kehendaki dengan mati syahid dari mereka-mereka yang menampakkan loyalnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat selesainya peristiwa perang Uhud Maka kaum Quraisy ini pun mereka berangkat pulang. Namun mereka masih punya keinginan untuk kembali. Jadi setelah datang berita kepada mereka, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tidak seperti persangkaan mereka bahawa beliau telah meninggal. Ternyata kaum Muslimin belum lagi terkalahkan. Sehingga ada keinginan dari kaum Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan untuk kembali, kembali ke Madinah tujuannya adalah untuk membunuh kaum Muslimin di tengah kampung mereka yaitu di Al-Madinah, Al-Madinah tulnabawiyah. Ternyata hal itu tidak menggentarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabatnya Ridwan Allah Alaihimajm'ain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil para sahabatnya untuk mempersiapkan perang kembali, untuk mempersiapkan perang. Falaahu muslimun kama amarahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kau Muslim kau Muslimin pun segera bangkit. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum musqaluna sementara mereka ini pada hakikatnya merasa berat dengan luka-luka mereka. Alladheena istajabulillahi war rasul min ba'dima asabahum al qarf lilladheena ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. Orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan rasulnya setelah luka yang mereka rasakan, iaitu yani dari bekas peristiwa perang Uhud. Namun bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Maka mereka tetap bangkit siap berangkat. Hatabalah hamra al azad, sehingga tibalah mereka di satu tempat yang disebut hamra al asad oleh kerana itu perang ini disebut Ghazwatul Hamra al-Asad nisbah kepada tempat wahia ala 8 amyal min al-Madinah yang jauhnya dari Madinah kurang lebih 8 mil. Fadzalika qauluhu ta'ala maka itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladheena istajabulillahi war rasul min ba'dima asabahumul qarh bagi الذين احسنوا منهم واتقوا اجر orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan rasulnya setelah mereka terluka bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari mereka dan bertakwa mendapatkan pahala yang berlipat ganda disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Sebagaimana diruatkan oleh Urwah ibn Zubair. Dalam menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-lazina istajabu lillahi wal-rasul min ba'dima soabahum ul-qarah. Lil-lazina ahsarun minhum wa taqawajurun azim. Maka Aisyah berkata kepada Urwah. Ya ibn uhti kana abawaka minhum. Wahai anak saudara perempuanku. Ya sebab Urwah bin Zubair ini uh, anak dari Aisyah radhiyallahu taala anha Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma, saudara perempuannya Aisyah. Lahirlah Naam Urwah. Wahai anak saudara perempuanku Sesungguhnya kedua ayahmu termasuk dari mereka Yaitu Az-Zubair dan Abu Bakar. Mereka ini ikut bersama pasukannya Rasulullah SAW Lama soba Rasulullah SAW Ma soba yawmah Uhud Wa ansarafa anhu al-musyrikuna khafa ayyarji'u Tadkala telah menimpa Rasulullah SAW Apa yang beliau rasakan dari Perang Uhud Dan orang-orang musyrikin mereka telah Kembali Maka beliau khawatir Jangan sampai mereka kembali ke Madinah Jangan sampai mereka kembali ke Madinah Dengan alasan mereka Bahawa kaum muslimin telah melemah Banyak yang terbunuh Dalam peristiwa perang Uhud Maka Nabi SAW Yang bertujuan untuk menteror mereka Untuk menyatakan bahawa kaum muslimin Masih punya kekuatan Kaum muslimin masih ada mereka masih bisa melakukan perlawanan sehingga Nabi saw mengatakan kita yang menyusul mereka, kita mendatangi mereka. Lihat keberanian dan tawakal Rasulullah saw. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan manazhab fi isrihim siapa yang akan pergi mengikuti mereka. Untuk mendatangi mereka, fana tidak meminhum sebagauna majulannya, ialah fihim Abu Bakar dan Zubayr. Maka akhirnya majulah 70 orang, siap berangkat. Di antara mereka Abu Bakar dan Zubair Namun Al-Hafidz Ibn Kathir, rahimahullah, Ta'ala mengatakan uh, riwayat ini aneh sekali, sebab yang masyur dari para penulis sejarah Bahawa yang keluar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menuju Hamra'ul Asad Semua yang Menyaksikan peristiwa Perang Badar Kok disebutkan Dalam hadis ini 70 orang saja Mana yang lain Padahal jumlah yang ikut dalam peristiwa Perang Badar Dari kaum muslimin mereka berjumlah 700 orang 700 orang yang terbunuh 70 orang dalam peristiwa perang Uhud masih tapi masih kan tersisa 700 yang terbunuh 70 630 mengapa yang berangkat bersama Rasul S.A.W. alaihi di sini hanya 70 orang saja namun dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat sebab yang dimaksud 70 orang ini adalah 70 orang yang pertama kali siap untuk berangkat. Kalau kemudian disusul oleh para sahabat yang lainnya. Yang mereka sebelumnya mengikuti peristiwa Perang Uhud. Nah, Jadi mereka berangkat. Menuju ke Hamra Al-Asad. Disebutkan dalam hadis bin Abbas radhiyallahu an bahwa tatkala Abu Sufyan Dan kaum musyrikin mereka Kembali dari Uhud Lalu mereka singgah di sebuah tempat Yang disebut Ar-Rawha Maka Abu Sufyan pun Mengatakan Yang ngomel dia Mengomeli pasukannya Dia mengatakan La Muhammadan qataltum wala al-kawa'iba ardaftum syarr ma sana'tum kalian tidak membunuh Muhammad kalian pun tidak berhasil membawa wanita-wanita ya karena orang-orang musyrikin ahli syahwah kejahatan yang kalian lakukan maksudnya ayo kita kembali Keinginan mereka membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin, sehingga mereka merasa bahawa tidak ada kemenangan yang mereka bawa. Nah, dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun telah bersiap-siap. Beliau telah mengkhawatirkan bahawa mereka akan kembali. Nah, kanabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat kepada para sahabat berangkat menuju ke Hamra al-Asad. Ada pula yang menyebutkan bahawa beliau menuju ke Biru Bani Uyainah. Naam. Wa marra Ma'bad ibn Abi, Ma'bad al-Khuzai'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maka lewatlah Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Ma'bad bin Abi Ma'bad ini termasuk pemimpin dari kabilahnya, kabilah Bani Khuzai ah. Dan ketika itu dia masih dalam keadaan musyrik. Tapi dia kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dia terbawa perasaan untuk memberikan perlindungan, untuk menolong mereka. Padahal dia musyrik. Faajarahu maka ma'bad bin Abi Ma'bad al khuzai memberi perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ya. balaku Abi Sufyan faajarahu, bukan ajazahu Sebagian nuskhah ajarahu. Ataba Abu Sufyan wal mushrikin bi sehingga maktab ini yang mendatangi Abu Sufyan dan orang-orang musyrik di Rauha. Fa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaju fi talabihim. Lalu maktab ini memberitakan kepada orang-orang musyrik pimpinan Abu Sufyan ketika itu dia mengabarkan bahawa Rasulullah dan para sahabatnya mereka telah keluar untuk mencari kalian. Ini artinya ini bukannya mereka terkalahkan malah justru mencari malah justru mencari mengejar mereka wa fata dzalika fi a'dadi quraish rupanya itu uh, apa menyiutkan nyali orang-orang quraish nah yang tadinya punya keinginan Kalian tidak berbuat apa-apa, yang mendengarkan itu ternyata Rasulullah bukannya siap menerima hukuman dari orang-orang Quraisy, bukan. Bahkan keluar, menunjukkan bahawa mereka masih punya kekuatan. Wadkanu aradu rujui ila Madinah, fathna hum dalik. Padahal sebelumnya mereka ingin kembali ke Madinah, namun menahan mereka berita tersebut. Was-tamaru-rajiin ilah Makkah. Akhirnya mereka terus pulang ke Makkah. Wadahir Rasulullah saw bimaawiyat Ibn Mughira ibn Abil Aus. Dan dalam peristiwa ini perang Hamraul Asad, meskipun tidak terjadi pertempuran, namun Nabi saw berhasil menangkap Muawiyah bin al Mughira ibn Abil Aus. Fa'amarabi darbi unuktihi sabran. Maka Nabi memerintahkan untuk memenggal lehernya tanpa perlawanan Wa huwa walidu Aisyah ummu Abdul Malik bin Marwan Muawiyah bin al mughira ini ayahnya Aisyah ibunya Abdul Malik bin Marwan fam lam yuqtal fiha siwa tidak ada yang terbunuh dalam peristiwa perang Hamraul Asad tersebut kecuali dia ini Muawiyah bin al mughira Tayib al dalam dalam kisah Perang Hamraul Asad ini Menunjukkan kesabaran para sahabat Ridwanullahi Alim Ajma'i Keyakinan mereka akan pertolongan Allah SWT Ternyata luka yang mereka rasakan Kelelahan yang mereka uh, Setelah mereka bertempur dalam peristiwa Perang Uhud Tidak menyebabkan mereka meninggalkan Apa yang telah menjadi ketetapan Nabi Rasul Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sembilan seni, anak-anak. Dan terakhir doaannya, Alhamdulillahirobbilalamin. Fafzaluhaafizahumullah.